укручувався в небо димок. Тиждень тому нічого подібного Прунський там не бачив. У патогенній зоні вони вже були не самі. Хтось такий же, як вони, вилупився з черева цивілізованого світу і починав життя наново. Серед ночі Прунського розбудив сечовий міхур. Прунський вийшов на двір, і остовпів перед лицем повного місяця. Ласкаве світло мацало землю, як ерогенну зону. У прохолодному споріші лопотіла комашня, і з долини линуло екстазне кумкання жаб. Кислотні коропи відверто гидували ними, як нижчою расою. Едемія зітхала крізь сон у своїй загородці, Рунський навіть забув, для чого вийшов. Так йому стало затишно і лилійно. Якщо людство обживе місяць, забудує його своїми потворними банками, інформаційними комбінатами, соціальними установами, чи світитиме він так само? Наскільки ще стане цього нічного світила? Чи залишиться воно такою ж непорушною константою у світі вічних мутацій? Із хати вийшли даблдекер, шуз, мовчки поставали поруч із Прунським. Троє, вічнавіч з місяцем. Місячне світло не гріє, воно сканує тебе, тому реагуєш на нього не шкірою, а цілим єством. Хто дивиться на місяць, той забуває старі гріхи. Пруня і Дабі почали дзюрити одночасно. Шуз відступили на кілька кроків за їхні спини і вчинила те саме. Прунському снився пращур. Він йшов по коліна в землі, розтинаючи ґрунт, наче воду. Його ноги сунули, як велетенські плуги, не показуючись над земною поверхнею. Були у цій ході мука невідворотності і помпезна міць. Прунський дриботів за пращуром. Силкувався ступати його способом, але біг по поверхні. Занурити ноги в чорнозем не вдавалося, він лише збивав стопи об твердь. Навіть по коліна в землі пращур здавався значно більшим за прунського. Несподівано вертень став і обернувся. На голову прунському лягла важезна рука. Прунський відчув, як під вагою правиці його кволе сухорляве тіло напружується і входить у землю. І ось уже він сам стояв по коліна у землі і виростав на очах. Ноги пражило, під виступив на всьому тілі. І тоді Прунський зрозумів, що між ним і землею уже немає жодної межі. Вони злилися, в одну речовину. Пращу прибрав свою важку долоню. Прунський рушив, його ноги сунули, мов велетенські плуги, Горнучи ґрунт, який місили мільйони попередників. Ґрунт, який їли, щоб жити, і яким укривалися, щоб струнко завмерти в вічності. Епілог. Едем. Шуз по-дитячому бовтала ступнями у холодній воді, а язиком обмацувала у роті нові металокерамічні зуби. Ніяк не могла до них звикнути. На превеликий подив товариства вимова звуку «С» у неї і так не відновилась. Сама Шуз була цьому фактові рада. Вона трохи поганяла ногами кислотних коропів, а потім розляглася на простеленій ковдрі. Трухляве сонечко сипалось за обрій. Бабине літо вело свої меди просто в землю. У даблдекера засіпалося ліве вухо. В цю мить пішноброва армада посилала йому звіддаля своє всепрощення, посмертно, як вона гадала. Годину тому Екс-дружина Даблдекера вперше за останні роки спізнала оргазм в обіймах маестро Казінакіса у його ж спальні.